Ютко заткнув батіжок позад себе і натягнув вішки. А татарка, любуючись щиткого стукоту своїх копит, потрушувала гривою і кусала подругу, прищуливши вуха. «Чого, мовляв, дурна здержуєш! Катай згори на весь дух!» Ютко озирнувся і хитнув жовтенькою бурунькою на хати. «Любомирка» по назван'ї. Любомирські дядьки стояли коло порогів хатин і, приклавши дашком руки над очима, дивилися на бричку. Деякі йшли дорогою і уважно придивлялися до переїжджих, але не вітались. От тинів, як з-під землі, вистребували сірки та рябки і з усіх сил гнались за файтоном. Одні зовсім мовчки запекло, сцепившись зуби, з невблаганною рішучістю. Другі – з незрозуміло лютим гавкотом, аж захлинаючись. Біля церкви, на якій розбризканим малиново-червоним золотом горіла баня, гомоніла невеличка купка людей. Власне, не біля самої церкви, а коло будиночку, що стояв поруч із оградою. Поміж ними – Декілька постатів у солдатських шинелях, а з рушницями в руках. Трохи осторонь тислася ще одна юрба, мовчазна, непорушна й без солдатських шинель. Усі голови з пильною увагою були повернені до даху будиночка. Там над Ганком воптузилися двоє людей. Один молодий у солдатській блюзі, другий чорнобурий у лахматій шапці. А з ближчої купки щось кричали їм, радили, хвилювались, деякі навіть поривалися листи до них помагати. Раптом Юдко чогось почав зупиняти коней. Ага, до Брички помалу поважно наближався солдат з рушницею, повішеною на ремені через плече. А він підняв руку і помахав нею, щоб стали. Доктор намацав рукою в кишені пашпорти і пропуск начальство йдуть. Треба приготуватись. Коні неохоче стали. Юдко з турботою на жовто-пухнясту моличку швиденько звернувся на своїх пасажирів. Моргнув їм на солдата і зараз же одвернувся. Його діло маленьке. Його найняли, він собі везе, а хто, що, як, він нічого того не може знати. Та з того боку, з того боку, підтягни, кіндрате. Отак. «Ну, тягни, тягни!» Солдат з рушницею зупинився і озирнувшись, зацікавлено став дивитись, будучи певним, що подорожні аж датимуть стільки, скільки начальству потрібно. Тепер було видно, що здіймали вивіску над Ганком. Вона була пофарбована у дві фарби – жовту і синю. На ній можна було навіть прочитати «Любомирська споживча товариська крамниця». Вона ні за що не хотіла злізати, зліти оця жовто-синя вивіска. Міцно цупко вп'ялася чимось у ганок і хоч би тобі що. Кіндрат солдат тягли вгору, вниз, підбивали чобікми з усіх боків. Хилитали, погнули всю, а вона, як жива, приросла там. Та сакерою по гаках, по гаках її. Еге, сакерою. Зубами не вгризеш її. Гек. «Подлея! Дай-ка, брат, винтовку сюди!» «Погоди, Кондрат, ми її сейчас. «Только з винтовкой і можна з нею справитися!» «Ми її винтовочкой подсадим. «Ну, хіба що гвинтовкою!» «А ну! Котори там? Гвинтовку!» А з кубки зараз же просяглось угору декілька рушниць. «На, держи, товариш!» «Та піднизу її!» «З-піднизу гвинтовкою! Штиком бісову душу!» Кендрат у лахматій шепці перехилився вниз і забагнет витяг до себе рушницю. Підваживши нею під раму, солдати Кіндрат напнулись, крекнули, і вивіска, не витримавшись, тріском підскочила. Серед найближчої купки розкотився задоволений гомін. «Ага, штика не видержала!» «Такої є, ага!» Солдат дратом взяли війську за обидва боки і підняли догори, перевернувши лицем до землі, тримаючи як покійника над могилою.